<تصفيق> بسم اللہ الرحمن الرحیم افتادس <الثالثة> عشرہ یا مصم روایت تھی و روایت دو شاو باندی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہو دے آو مخی ندا عنہو عنہو رروان کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطال نظیر اسلام کو فرمائی اذا توضأ العبد المسلم فتبنغيته ها دوري ورسي داغوازي دا کاکایي باندې کداه فواد درځي اذا توضأ العبد المسلم كل مسلمان بند او دسوګي المسلم او المؤمن فغسل وجهه پس مخه وین زي خرج من وجهي كل خطيه د مخ ارګنا اوي نظره ایی بیاې چې د ته پهسترګو کممګناکری وي کاتل ی ته مععلم سره د او چې اوبي واچوي د اچولو د اوبو سره ګناونه ختم د سرګو او ما قما قطر خو مخبان واچولې خو چې دا اوب سسیږي نو اخره ن سات کې چې کته نو بس ګناو سره چې د ف د غ سره یدي خرارجین یادي کلو خپیت کانه بته ش تا یا دا هو معما چې لاسی نی ولیوي سره د اوبونه او ما آخرې قرلمان په دغ سرهېجل نو خرجت کلو ختیت مشد آجللهمالما او ما آخرې قرما حتى تا یا خرووج نقی هم م نه ځنوبه چې پاس سا کې دوګونونه دا او دس د تورې معموود خکاره شي دا په ماف او ذات او دا لاس دا خې انځل دام نو اعمالو د خیر نه دي او دې سره چې د الله تعالی ګناهونه ماف کوي مزی مزی دی وسره ا الصلات الخمس والجمعه الى الجمعه و رمضان الى رمضان تین زمونځونه سار نه تر مازخین مازخین نه پرمازيګر مازيګر نه تر ماغا ماغا نه تر ماستر نه تر سار او جمعت رجمه پوری رمضان ترمنا مکفراتو لما بینا خونا داچه دینا دڑون کی دا اغا گناو نو دی چی دا دی پمیز بی کیوی کوئی دا جتونی با تلکا بائی رو دا لیو گناو نو سمیبا دیخپو دی اغا بغیر دا توبینا نمات کی گی او والو نو نفدی نیکو آمالو سر جدنا غمات کی گی سنگ خبر میں دو اے چې کلد کوایرون اجتناب کو لیکیږي زک لوی گنابی د توبې استنونه ماکی یو دا نور چه د نو بغدا ولا مکفرات کی پڑھیه اغان ساترامو قال قال علیه السلام علہ اجمع لو ک والا و یح الله و یا رسول پی ګناونه ختمې رواني او پرتقې په درجه یقالوا بلا رسول الله قال اصباغ الهدو ايال المكارهي پورا او د س کول سره دو سختو نا يخته اته نه چی غړاکیو کې غړاکی هغې به لا دي برکره نيوي د واقع سره ت خپ معاج دي ډیرر ک دوونه غسترجمماتتون نو ته انتظار اوس سالاتې بعد د فه د یو مو نروته بل موته انتظار کولو فغې کو مریبه فظې کو مریبات دا غریباتې ورادي تو چې کم را ي ددي داسې سواب دی لکه سړی چې په میدانې جهات کې سووکدارې ته وولوي <تصفيق> پړېه <تصفح> بردین رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين زکوی ته سحر کیمک گرمی و مین یخنی ما دیگر کی ته گرمی و مین موسم لغونی داس یخشی زکات بر دین مراد د نمازیګر او د سار دی ولی سار کی د خوب اوڑی جمی کی تکلیف پاس ایدل گرانی او ما دیگر خود جګر ټیم نه د کرکټ او د حقایق هم دی نو زکات دی تفسیری راغلی نه پر دی وای حافظ علی الصلوات والصلاه الاستاذ یا صلاه سلا <سلام> العصر دی و فلاې لوستهول ووي په مر ج پته نهري که نه دا میس کې دی یولی دو دوه دو تی ره واله مخکې دي دوه تتیارې واله روتو دي معلومه دا شو چې د ساار مکې اسوار دی ځکه دوه رنا واله مخکې او دوه چې دوه تیاې واله او معلومه شو چې د محخام موکې تاخیر کولی شي شاې ل دا مو بان پهې نه بلکې سرس کې نپل تییاه لګ جوړی شي خمیږ نو دوه د تیارې دوه ر او دا میې پهک سواتې اوستا مدی ګ شو فې به خبره بانندې اوس کا چې کهه مطاللاو کې اوګړی سوچوکې چا نه یقینی خبره ده نور مظ چې تا اوته سوخت کاریي په ظاایر ک بهوی د لایلډېر ته وي او چې کله ته جووره مطالو کې کلک اندي کړي که نه احنا په مذب اوفق بلقرآې او د شرق خو بیخي د شرکوندز لاری باندې د سبه موتاقوړ قایل نه دي اجدا تربره لګیا دي دا څه کار کوي لاری باندې شرک هم بدعات چې څو غوري په شواطه وګتومره بدعات دي په زوایه نو دا چې وګوري نو زو بدل راځي کومه ویل ځان په شواطه وي دا نه له هم الله رسول الله عليه وسلم اډا ورغل او تاسو په کتي وړو یو ځای ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اډا لبنده ای چی روغي او په حالت د اقامت کې متلاوت ذکر د کتاب تعالی بیا چې په سفر کې شي او بیمار شي هغه تعالی نشکوري هغه تلاوت نشکوري اکه اجر الله درګي کوم چې په حالت د صحت او په حالت د اقامت کې کول اره اجر الله او په حالت د سفر او په حالت د بیماری کې لسم خو دې نه لا بډواله به ټول سره باندې چې په ځوانه کې د صبر مطالعه کول او صبر ذکر ته چې بډا شي یا ذکر او دي اکه صبرته نبی کوم صبر کې په ځوانه کې طالب دی کېدو او راسته ما دا خپل منا کاری کړی ای کې چې کلا زو د درس ته چې سمرو ما په کومه مزید راسته په تحيات بچیناسم او قران باندې اداو چې الله زو اوسم درس کې ناشې لازماله سوال د درس اوبل د ما جېر اوسم لکه چې بل درس ته مروزې کې درس وکا درس په تاسو ما وګړو مستقلمه هسته نظام ریز العبد کل چې بند بیمار شي او صافرا یا سفر باندې لړ شي کتب له موږ ماکان یا مل موقیمن صحیحہ نکري کی دتا بخاری حدیث دی وايي هغه چې د کوم عمل کو په داسې هرګ دي موقیمو سویو ایا هه بالکل یار ٹھیک ده مطلب دار راوی مختلف ته هه اذا فعل عشره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم من مسلم ندىو مسلمان یغرس غرسن چه دال کی سبوته لا کا رما او کل منه الصدقه مگر کی اغا چدا نخول کی کی دد زپاره خیرات وای مر غیر الا تخراتی یت نفس اغه ته خانه کی دن نه او ته صدقه مرغه لید کانی ببردی کدی ببردی چو ګول کارګدان لرامندی وای چن چن ندان لرامندی وای مددنا کتاب مکتوب ديته یاره الله تعالی روزه کوو وعده غتلی کنه تاسو دا فرای ايشي نه کوي والله موږ له دې اجل دی دی دا پرې دې دا الله باندې چې پټین دره دانی ا چې پټه کارو سوکرا سره مې داسه پګری چا شې دا مرغوشو وکټو کې غداو هغه میګانو مې دا په کې نه میګانو وکټو ورور سره ېز زر نه کوي تاسو ور د جوارو دا پټه مې دا جوار دا شریط دا ذمہ دا داران وړو سخیان یي الا ماشا الله باز ډیر سخیان چې څوبې پکې وای پنځو وړه وړه بل اټه وړو او کمی کینه دې چې کور ته روان دي چې کور ته دې بیا غاو نه وروځي دور وروځي ته خوللي کیږي چې سوایبه اک چې ګوري بیا غا الان کما کنه څه یې پریده یي کار مند و ما سريقه منو له صدقه چې تی غلط مشي غم صدقه تانګوان دي ته او تفول اغه وګلا او بلغه استاد سبحان الله سنوي ال هغه غلاو بلا وګلا ما جرملوي سنوي څنګه وګلا باندې هغه تهونه میريヨタ ته جرملوي اونرهږي ماشاء الله یو زيرته وګو پتاو کیو زای کی لړمو ګرځېتم یو زای کی انور شاه وي رحمه الله چې وسړې حراني پیسي لري و ترى چې و ترى په دا حرامې پیسې خيراتي ورکیده ثواب ملويږي مرزه کې فقها وي ګناده په دی ونه د ثواب نه کوي ځان پیا کا ان ورشا چی وي کاشمیری رحم الله علم الله شان شهر رحم الله د احادیث استاد دین الله بوخاری قاسم الدين د بلی اکابر هغه وي وي دا حرامې پیسې د ځان نه لری کول سدي لازم دي شخص پر ذمت فارغه کوي دې چې دا پیسې ور کوي په نیت باندې چې زِد دي دی حرامو ذموراینې فارغه شم دا نیت عبادت ته پدې نیت ور الله ثواب ورګي ار چې دا حرام مال صدقه ته پږي ثواب نه مليږي آی باندې نیت ثواب کول غواړي یلکه په خبره یې نشوي شرط دا وګورې نو دا یې مطلب دارې کنه په یوه یې دا مطلب دے. چی دا زان دا زیما دا دی چې دا زند حرام او نا اسګاره ول خپلې ذمہ دا فرض او لازم دي نو دې چې دا حرام مال ورکې چې زما ذمہ فارغ شي او الله تعالی حکم امنم پدی امتثال پدی تابعدارای پدی ثوابت اجر ملایويږي هر کی مال حرام نه صدقه کول دي نه پخې اجر ثواب کول نهت کول ګناه ده هو دې په هونه گیا نو مطلب دې जागा ځای پڑھی به اوس وماسره کمنه دغه غلا به دي دلی چې ثواب په حسبي دي او غلاګر بغلاو کی ووګي وبمات کی رئیس کنافع سنت صاحب میرا شو عادت دې دې اوستادي خبره شاګر بیراته او دغه وب سبحان الله خبرې پر خبره یاد شي ګنیر اوستاف دې نه کنا شو نوالم لري شو هم ګنیر یاندې کنا هر ماجیګر بتا د قبر دښخص دې پټی نه ووګي رماتو هر ماجیګر هر ماجیګر او خندې بیره شو کوله کته پاپه چې اولا که سالی باستام با کارشده دساری اوی اما در ماند اپلار وگی باستام بکرا کارشده دی خروب ایسا را کارشده اولا که شیخ سیف مونگی لکرشده بونیوییا شیخ خوکمکار یا خدا خبر بیدو خیارتوک کرو سب بودیو خبر پرخدا بیر آوستا لانتران چید لانتر جمعات شیخ سیف ما سغطان نوالی تر صحار تشمانی پوری لکسینا س ما سولم نه نو یې ان کار کې لګیږي مشال بس وې د چا دغه چې د کار څنګه کېږي دا کارو هغه کې کار کړی وړ کړی وایي نشکوله کار ما د سره باد اسلام تابعدار دغه پښا ملکه څنګه چغلا چې تشبیه نفس بدیګه د جو څو بل څه وې انما ارصار ابو الناس یو خبر به راغو او ل بلله پرېخ ده یو به راغ ستا بلله پرېخ ده او خااندل په شیرې به خندل کار به پر سر تهه شووې به خاندل کاره ته خپله وی ستا تهل تو و کې ده بېخي بلکل لکه سم ز به لته دا د زه سرکاري دا ولکه لوپور میدي خ د خ نو هغه چې تقریوارو تدي انا کستابل کارش چکنشتی وگی دیو ماتا ہے وگی ماتا ہے دی دمون پلتار دیو مونگو بلاده هم فکر وگی نو دا خبر میں سپوئی کارا ہاں ہاں نسید نبی استا جی سید نبی استا شاگر ترے دیو اس وگی ماتای کمالتی ماتای خو زن لعوازور کی افتا جی زن ترے دیوی ہاں تو وگی مات کی و جو مات کی نزو بی دې کتور دې په شي دخل مدرسې سره خواته هغه ته د نن نه زیاته د تنګي کې عبره به دي د یو په شي پښېد ضرور راغلل چې کله کې را نیول لري اني ولې دل لاس نه ولې بوټل نه وڅرونشل کته وبوتل بوټل نه دي سېد نبی او په ور کې یو په کور کې یو دغه د ور په څو وګړو او په یو ځای کې دې او په ور کې یو اوبه کنه دې ما په سورقه منه لهو صدقه چې غلایی هم صدقه ولا يرزقه احد الا مگر بس اقبت در پار صداقی وفی روایت اللہو فلا یغرس المسلم غرفا فیأکل من انسان ولا داب ولا طیر اللہ کان له صدتا الیوم القیام وفی روایت اللہو فلا یغرس مسلم غرفا فلا یزرع زرع نکری سے فسر فیأکل من انسان ولا دابت ولا شیعن اللہ کارت دو صدتا و روایاه جمیعا من روایت روایت انسر رضی اللہ وطلن قوله یرزعوه اینقصوه حسول اللہو قال اعراد اراده او کړه بنو سلمہ قدبیلی چرانا کلشی مزدی زید جمعه تا فبلغ ذلک رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر نبی رسول الله تورز ل فقال لهم انه ادبا لغنی یقنا شاہنداد ما تدا خبر را فضل انکم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد تاسو ارادہ رچنیزی جماعت ترانا کل شئی فقالو نعم یا رسول الله غیر دانوں کا نظر کہوی جما تدا خبر را فضلی دان فی قد اردنا ذہر اکا فقال نبی رسولیم بنی سلیما دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم یا بنی سریما هرې دا هفتې وقع یو کوهپې ده دیاره کوم الزیمون دیاره کوم لازم شي د خپلو کورونو سره طول زیې مو تخت آتارو کوم دي ته مجموعومې ن دی ته مضوموي جوابې عمر جوابې دا جز دپې ان نهدي کول ختواتین وراول بخاری اذن دی معنا روایت انس رضی الله تعالی عنه وبنو سلیما وكثر قبيله المعروفه من الانصار اكثر الله واثارهم خطاهم پڑھیه الله عنه قال قال رجل وابادر للمسجد وهو قادر تصليته صلاه ابو منذر عبيد بن قابس هو كان رجل <سؤال> وهو سري لا علم رجلن ما تدني معلومه سري ابعد من المسجد من چي په جمعه د جمعه ناده نه زياد چدن اغلريوي لا تخت او صلاه داغه نه په مسجد نه قزا کي د فقير وروغه تو ورشل او فقلت لو بل چوي يا ماوي لو اشتريت حمارا تركب به الظلما ارمان چې تایو خر اغستوي چې په څوارې دي په ظلمه او په رمزا په تیارو کې او دار په ظلمه ظلمه او په رمزا ګرمه کې فقال ما يسرني ما نخشى لك ان منزلي الى الجامع بالمسجد چې زما پورد جمعات پخوا کی نه نبل بلکې اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوع اذا رجعت الى اهلي زدا فاطمه کی ملزمات تک جمعہ تدام دکری کیږي او زما او پسوالج کرے او پسین فلال تا الله دې بادشاہ مونږه سوالس ته وږي دا یې هغه دورګران تاسګوي نه رسول الله صلی الله علیه و سلم پوښښوم مونږ په دې نه قلاګې اخیتر به جز ګډا شو راتب او جمعہ تر اجازه نه راځه او جیبا ماش پټه دې مونږه زکو رابلې مازیګر لو بیا ته مازیګر بیاره به ته ما دا يسريادي اني اريد ان يكتب لي ممشى الى المسجد ورجوي ادارجات الى الى فقال رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا قد جمع الله لك ذلك كله الله دلدا ټول چې څنګه هغه جمع کړی دی ها او په ریوايات انه لك محتصبتہ ساده پر دي اګه کتابم ند سوا کو دي ال رمزه والارض التي اصابها الحر الشديد د سختګری مې رسیدلی ها اسانی رسول علی محمد بن عبد الله بن عمر العاص رضی الله عنه قال رسول الله اعلاpkg سوالي لنگا سما نا کا دا پورتو مانا سوالي لنگا تا کر غوغان دي زي دي دي او دا شاله کدا یو غات نبوذ پائت لا شاو خوراك ولا راڑا او بيچ کړه او چش بيرا ولا سوالي لنگا سبحان الله من عاملين يعمل بحفله منا الذي عمل كون کي چي سه عمل داينه رجاء الثوابها شنيت د ثواب او تصديق موعودها او یقینی وي چ د دي کوموادش ودا کمنه تا شيدا وتصديق موعودها پدې په دې کې څه باندې چې په دې الله تعالی کوم سواب لیکل دی او هغه موعود دی او دې داغي تصدیق کوي چې او بالکل زدا منم چې په دې دا غو ملایيږي دا ولګي کنه دا څه دي مې لایي تصدیق موعود او ور بیش دي هرڅی نیت دې ثواب او داغي باندې چې د کوم سواب وعده شوی د انداري تصدیق دې د زړه د امانې چې او دا خبر دکاسې د زما دین کې دې زمانه نو الا ادخله الله بهل جننه الله بده ده د خلط کو جواله جننت صداه کی سبحان الله بری هل منی حت ايو تي او ايا ليا قل لنا بنا ثم يردها اليه يردها زان د جانن نوکي ولاو به شي که تمره اگر چې په ټوکړي د کډوري وري الله ما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد تطمئن نيست الا سيكلم ربو خبره سرکه ليس بينه وبينه ترجمان د داود رپ تر نه د ترجمان نه سبحان الله وينظر ايمن من فلا يرى الا ما قدم ما انسان بهي طرف ته وګوري دی به اني نه مگر اچ د مكي نه کړي ګلي و ينظر پلا یارا شؤم ندیکنا رابل دے یومن ندیک خی طرف والا براکتے دابل چیزن سپیر و توب دے سبحان اللہ اصحاب المیمنہ اصحاب المشعمہ نکتا نور چکے نشوی یومن براکتے خی طرف والا براکتے نیک ہے بھی گز طرف والا سپیر توب دے kwa yan zu kwayan zorru ama min ama min ho pala yara illama ka dama waan zuru day ne ya de maita buuguuri pala yara il natil qa aji na bai ni de magar oo ma magda da ta fatta kunna walau bishiki tamati یقیناً الله <سؤال> تعالیٰ خاما غشا لیگی دب اندنا این یا قول الاقلتا چی دیس خوراکو کی سہریا مانگا فیحمدوالیا دا اللہ پی حمدوئی آو یشرب الشربتا فیحمدوالیا یا سکلو کسکل اللہ تعالیٰ تعالیٰ حمد پی ہوئی الاقلتا ویلغضوتو او العشوہ وائے ہاں رم سلمانمان سر دقله عجن د قاله ارا ایته الله نجلکیوستا څ خال ل و سرړی میکې کول فال نه لري نهمومي قاله یا عملو بیا دی سیی سره نو في کار بهپلاسنو کې فات او اف سوان ته او فاور ککیو بخوري و ته صد د خیرات مموکې قالله ار ته نه سدي که س نه را چې مونز شو قالهیوو ځل حاج مدیوکې د قال ارايت الا مصدق قديم زمن قال يأمر بالمعروف او الخير قال ارايت ان لم تستقدم شيقول قال يمسك عن الشر شر بضان بل انها صدقا يا نشت بدی ما نغورا على كل مسلم من صدقه يوشوا يو الا لم يجد ذي ياملداش اِلَّا <سؤال> مِسْتَتِي نُدْرَيْمْ يُعِنِ ذِلْحَاجَ او قدام نئی صلو رم نئی احمورو بالمعروف اینا او قدام نئی نئی پاہن نئی خلاصی نیشتی یمزکوان شر ریفان اینا صلو اللہ کامت کمدر رہو دیو دیو بلتا خوری تک نیت مرسلی دام صدق و خیرات ملن سبحان اللہ بے برسلی since <laughs> it